الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الصادق الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد alpo anza wasifu waja wake wema wa ibadu rrahmani alladhina yamshuna alal ardi hauna paka finga katika hii allah nasema waladhina la yashhaduna azur ni wale ambao hawashuhudi kwa kuhudhuria kwa kukusudia kuhudhuria Azur uongo anasema mujahid ya kuwa na ni moja katika wafasiri wa Quran anasema kuwa az kullu batilin wa a'zamuhu ash wa ta'dhimu al hapa ni chochote ambacho ni kibaya na kitu ambacho ni kibaya zaidi ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kutukuza ushirikina ama mambo ambayo yanahusisha Allah kwa kushirikisha Allah na kitu kingine Ibn Abbas naakasema azzur maana yake ni aiyadul mushrikin anizili idi zawashirikina ndio maana ya zuru kwa Allah aliposema kuwa walladhina la yashaddu nazur miongoni mwa sifa njema za waja wa Allah ni wale wasiohudhuria zuru wa maanaakuwa hawahudhurii shirehe na sikufu za wasiokuwa waislamu Hii ni moja katika ya sifa njema ambazo Allah anawasifu nazo waja wake kumaanisha kuwa haitakiwi muislamu kuhudhuria sikukuu hizo. Ndio sababu Mtume Allahu alayhi wasallam alipoenda Madina aliwapata wale watu wa Madina wakisherekea wakiwemo waislamu. Tunakauliza hizi siku ambazo mnazosherekea ni siku zipi? Wakasema ni siku ambazo tangu zamani tulikuwa tukisherekea na wazao wetu kwa Kwa hivyo ina kuwa ni sikukuu lakini si za Waislamu. Mtume sallallahu wa wasallam akwambia Allah amewabadilishieni Sikukuu ambazo ni bora zaidi kuliko hizo sikukuu kuu Inna Allaha qad adbala kum bihima khayran Ambazo ni zipi Eidul Adha na Eidul Fitri Mola muanasema kuwa hii hadithi ina maana kuwa chochote ambacho kinibadilishwa lazima manaki nikuwa ni kuwa ni kibaya na maana kubadilishwa maana ni kuwa tuache tufanye kile ambacho tumebadilishiwa ambacho ni kizuri lakini pia mtume akasifu ya kuwa kile ambacho tumebadilishiwa ambayo ni siku ya Adha na siku ya Fitri ndio bora kuliko kusherehekea siku hizo zingine huko ndo msimamo na ndio mwelekeo wa muislamu wote anatakiwa uwe hivyo lakini sasa moja katika mambo ambayo Yatakiwa pia muislamu awe nayo ya kiimani ni kuchukia jambo ambalo si la uislamu jambo lolote ambalo si la uislamu muislamatatakiachikie hadithi maarufu zaidi ilipokewa na Anas bin Malik radiyallahu anhu hadithi inapatana kwenye bukhari na muslim mtume sallallahu wa alaihi wasallam alisema khalaq man kuna fihi wajada bihinna halawata aliman kuna sifa tatu ambazo muislam akiwa na sifa hizo atakuwa ni mwenye kupata ladha ya imani sifa ya kwanza iyakuna allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mima siwa awe muislamu allah na mtume wake wanapendeza zaidi kwake kuliko chochote na kingine chochote katika ulimwengu huu na yote kisha wa wayuhiba almagha la yuhibbu illa, illa na kisha muislam mpende muislam wenzake hampendi sipokwani kwa ajili ya allah sifa ya tatu ambazo nimekusudia hadithi hii kuitaja mtume akasema wa ay yakraha an ayya fil kufri muslim an au ni mwenye kuchukia Kuregia katika ukafiri Kuregia kufanya mambo ya ukafiri Kuregia katika mambo ya kikafiri baada an anqadahu allah minhu baada kuwa allah ashammu na ukafiri huo kwa kumjalia kuzaliwa mwislamu na wazazi wa islamu wa kiislamu kisha tunau unataka kurejea kwa kufanya mambo ambayo allah amekuepushia tangu mwanzo ama Allah alimjalia akaslimu mja wake huyo kwa hivyo akamwepusha na na mambo hayo kwa kumuongoza kujua haki ambayo ni kama yakra wa finar mtu anasema kwa hiyo achukie jambo lote ambalo sila Uislamu kama anavyochukia kutupa motoni kwa yeyote hakuna ambaye anadhibika ama anapenda kuwa achukuliwa na kutupa motoni kwa ile hali ya kuwa jambo hilo ndatakiwa pia ueneao kwa kuchukia nini ukafiri. kwa nini wasabu ukafiri ni moja katika sababu kubwa za kumfanya muislamu baada kifucho chake akiwa atakufa katika hali hiyo aingie motoni tena midani nadhani imeeleweka kwa hivyo sahi tu katika msimu sikukuu za wakristo si ambazo ilikuwa ni Christmas kuna Boxing Day kisha kuna mwaka mpya hizi zote ni siku ambazo muislamatakio ajiweke mbali kwa hali yoyote na njia yoyote askurubie si kwa kuchanganyika na wanaosherekea sehemu wanazosherekea ama si kwa kukubali mialiko ama zawadi ama si muislamu kupeleka zawadi ama pongezi kwa wanaoshirikea hao wasio Uislamu ama kuonesha furaha nao kwa kuwa anafanya jambo ambalo We pia unakuridisha la kutaka la. mwislamu awe kabisa mbali na mukama hayo lakini pia mzazi anatakiwa awe mkali kwa watoto wake akiona kuwa na dalili za kuonesha sherehe sherehe katika siku kama hizo awambie kuwa siyo hivyo kuna jambo ambalo ningependa kulikusia Linafungamani na hii madango tunapozunguzia kuhusu Tusi Shirike siku hizi ni siku za wakristo. Sisi Uislamu wa Kristo, kristo tunawachukulia kuwa ni kina nani? Watu wa Uislamu sisi wa Uislamu tunachukulia kuwa Kristo ni makafiri. Hii ndio fupi kabisa ambayo Muislam akikutaka kudanganya atakwambia hapana lakini ukweli ni huo Kila Muislam anajua kwa Kristo ni kafiri. Sasa swali liko hapa, kwa nini wa Uislamu wanaita wa Kristo ni makafiri? sababu kuna baadhi ya makafiri ambao wakisikia waislamu wanawaita makafiri hani kuwa mbwa na matutu yani wanaona kwa ukafiri ni kama kuitwa mbwa ama kuitwa nguruwe ama kuitwa sijui mavi ama kuitwa kitu kingine kibaya kabisa lakini sasa maana ya nini ni ndugu zangu ili muislamu mwingine asiogopi kuita makafiri yani kuwa ni makafiri maana ukafiri ni kukataa na kukanusha na kupinga. Kwa yeyote anayepinga Uislamu na aliekataa Uislamu huyo Uislamu anamuita kuwa ni kafiru. Kwa hivyo hakuna ya kuwa tini matusi isipokuwa ni jina ambalo tunatumia kwa yeyote ambaye si Muislamu. Kwa hiyo kuwa mtu akiulizwa Muislamu mfano, kwa je je cha Uislamu ni nini? Akikwambia kinyume cha Uislamu ni Kristo amekukdanganya. Kwa nini kwa sababu ataleta stori ndefu hapo. Ukristo, Uyahudi, siyo Majusi. Kwa hiyo fupi kabisa, kinyume cha Uislamu ni kofila. Nasema hivi kwa sababu ya kuwa tunapozunguzia mambo ambayo siyo Uislamu kuwa ya yatakiwa tujiepushe nayo, Amboni ni ya Ukristo ama ya Uyahudi Ama ya dini zingine ama za ushirikina. Tunajumlisha yote kwa jumla kwa lugha fupi kuwa kofila. Sawa wasiokuwa wanaelewa jambo hili miongoni mwenu miongoni na wa Kiislamu wenzetu. Wanaona kuwa stadi lakini natumia maneno makali sana. Sasa hebu ni naomba nyinyi kama mnaweza mkanipa neno Lepesi ambalo niweze kutumia na likakusanya watu wote hawa kwa kikapu kimoja. Wakristo, mayahudi washirikina na wasiokuwa na dini wote nitumie lugha gani? Ni kabisa ambayo si lugha ngumu ama si kali siku kama kama kuna mtu anaweza kusaidia hapo sasa na mwaka ukafiri peke yake na hii ndio duka ambayo Allah alitunia kwenye Qur'an akasema Allah kuwa innal ladhina kafaru kisha akasema sa min ahli kitabu kafaru ambao ni ahli kitabu alkitabu nini Mayahudi na naswara kisha wal na washikina wote Allah kwa kusanya kwa nini ni makafiri kwa sisi tunapozungumza hivi Hatukusudii kuwatusi watu kimsukurtu tunakusudia kujipambanua ya kuwa kuna makundi mawili hapa ya Waislamu na wasio waislamu Uislamu hilo ndo maana yake sasa kisha tunakusudia kuwatahadharisha Waislamu na mambo ya siokuwa ya Uislamu kwa kutumia lugha hiyo ambayo ndio Allah ametumia pia kwenye Qur'ani kwa hivyo ndo nikaona kuwa kwa fadhili ni jambo hili na kwa sababu ya kwa kuna ndugu yangu mmoja alimiambia jazakallahu khairan ya kustavi, kuna baada wa Kristo anasema kwa mbona yinyu natumia lugha kali kwa sisi wa Kristo kwa sisi makafiri mbona mtu wa Kristo sisi tunapokuwa tunazunguzia Uislamu haifai kufanya mambo ambayo si ya Kiislamu hatukusudi Kristo peke yake tunakusudia watu wote wasiokuwa Uislamu hasa tunapokuwa tunataja kila wakati wa Kristo na Kristo asiokuwa Muislamu anaweza kadania kuwa ukristo tu mbaya kufanya ukristo lakini mtu anaweza kufanya Yahudi ama akafanya nini E, ushirikina ama akafanya nini la haya yote Uislamu unakataa. WaKristo wakilemu. Hili ndio eh nukta muhima ni hili wa wa kwa ambayo ni muone akuwe ili waelewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa hadithi ambayo nitamalizia nayo mada yangu ni kuwa man tashabba biqaumin fa huwa minhu. Yeyote atakayejifananisha na watu wasio wa Uislamu kwa kufanya mambo yao ambayo ni mambo ya imani isiyokuwa imani ya Kiislamu mambo amboni mila, isiyokuwa mila ya Kiislamu fahuwa mnhu huyo atakuwa ni miongoni mwao miongoni mwao maana nini atakuwa ye amefanya dhambi kubwa zaidi ambalo dhambi hilo linamfanya mpaka awe anafanana na hao wasio wa Islamu jambo ambalo halifai Muislamu kufanya hivyo kwa ina maana kuwa sisi waislamu tuna dini yetu. Sisi waislamu tuna sherehe zetu. Kwa hatufai kubabaikia ama kuchangamkia sherehe za wenzetu wasio waislamu. Hii nukta ya kuwa hatufai kushirikiana na hao katika sherehe zao Hatuma, ya kuwa tunakataza siwaislamu kushirikiana na wasio waislamu kwa mambo ya kimaisha. Hii inaruhusiwa hiyo. Unaweza ukapangisha nyumba moja na mkaketi hapo na asiyekuwa muislamu, haina shida. Unaweza kuenda kwa hoteli, uka unakula kwenye meza hii, ni Mkristo, ama asiyekuwa muislamu, haina shida. Unaweza kuenda duka, ukanua kwa duka hata la asiyekuwa na ukanua hapo, asiyekuwa muislamu anakuja kunua haina shida. mamba unezo shule, shule ya kiishi. Unaweza shule ambayo shule hiyo pia kuna Wakristo hapo na Wasoko wa Islamu, haina shida. Lakini ikifika katika mambo ya dini sasa hapa ndo tunasema kuwa lazima mambo yapambanuke. Kuwe kuna mipaka ya kuwa la kumdinu kum wali ya dini. Hivyo ndo vile tunaambia kuwa nyinyi mna dini yenyu fanyeni ya dini na sisi tuna yetu tunafanya yetu ya kidini yetu. Na hii pia haina maana akosa Waislamu ameruhusiwa wa kuwafanyia wasio kwa Uislamu dhulma ama ubaya bila sababu. Hilo pia tumekatazwa bad nahimizwa kuwafanyia wema wa wasiokuo Islamu. Waenda ule wema tunawafanyia ikawa sababu ya hao kupenda waislamu na kupenda waislamu nikawa sababu ya Allah kuongoza kwa waislamu. Kama alivosema Allah la yanhakumullahu alladhina lam yukatilukum fi din wa lam min diyarikum an taburuhum wa tusitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin kwa sisi tunaposema kuwa waislamu wajitenge na sherehe za wasiokuwa Uislamu hatimaanishi kwa sababu ukiona Mkristo anasherekea amepika hapo labda pilao yake chukua mchango mwage ndani yake aliposema nyinyi wa kristu makafiri na tukubali mshiriki aha hatimaanishi hivyo tunawaacha wanasherekea kibiao hatuwabughudi hatuwazuii hatuwafanyiche chochote ambacho ni kero lakini sisi tu ndio hatujishirikishi nao ndio maana yake na na kuchukia Ukristo si tunachukia lakini sasa hiyo chuki ni kitu ambacho iko moyoni lakini usifanye chochote ambacho itakuwa namfanyia kibaya Kwanini? kwa nini kwa sababu kuwa hajafanya ubaya kwa kufanyia Uislamu ama kufanyia Uislamu hayo ni mafundisho ya Uislamu kwa nadhani hapa tumeelewana kuna mambo matatu jambo la kwanza tunakatazwa kushiriki katika sherehe za wasiku wa Uislamu Jambo la pili nimeeleza kuwa ukafiri ni ukataa Uislamu asiyokuwa Muislamu ni kafiri. Jambo la tatu nimesema kuwa kule kutoshirikiana nao haimaanishi kuwa tuwafanyie mabaya. Ni kujitenga na nao ili tupambanuke, yaani mambo yabainike. Kwa Uislamu huku na usuku wa Uislamu huku. Lakini tunawaacha wanafanya mambo yao bila sisi kuwabughudi wala kuwafanyia maudhi yoyote. Nadhani itakua imeeleweka meleka hili. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, sallallahi la ilahil illa anta astaghfiruka wa